Тільки іскри, що поволі гасли, значила їй слід у присмирках. Жук підхопився і кинувся на вздогінці за власною головою. Відтоді жука ніхто не бачив на солом'янці. Казали, що й досі бігає він по світу на вздогінці за власною головою. Тут пасок Андрієвої сумки тріснув, і сумка, просвистівши над хатами, гепнулася за собакаревою горою, щисавши її залісену вершину. Нарешті узріли ми Славка Пасічника, що мчав уже з протилежного боку Солом'янки від стрижню. «Зупини!» Вчули розпачливий жалібний крик благородного гуїнгма, але зупинити не могли. Славком мчав швидше від метеора, мабуть це була вимрія на ним швидкість світла. Його годі було навіть впізнати. Прозоре вієло, бутім від пропелера літака, що має злетіти, промигнуло повз нас із зник. Славкопасічник Пасічник з'явився у школі аж наступного тижня, обігавши з великого перняку земну кулю по 51-й паралелі 1129 разів. Потім він довго і настирливо пояснював нам, як вимкнувся механізм його підсвідомості, пригнітивши кори головного мозку. І залишилося нас двоє – кандидатів у благородні воїнни. Мандри Михайла Решета – а від Бробдінг гнегу до пакуля. Тепер на обійсті солом'яників. Було незвично тихо, не мукала зелена корова Манька, не дзеленчав ланцюгом Нерон Балайка, половина курки, яка щасливим випадком уникнула кабанової пащеки, німіла під слівцем, зляку втративши голос. Нещастя втихомирило пристрасті. Молоді та старі солом'яники знову помирилися. Дід дівразь відірвав дошки, якими було перехрестив сина від двері, і власноруч зашпаклював вікно, що через нього ми вибиралися з будинку. Тітка Дора вечорами гортала родинні фотоальбоми і добрим, мрійливим словом згадувала свою діяльність на ниві культури. А до свят було концерт готуєш, набігаєшся за тими хористами, ніг під собою не чуєш. Коли ж після урочистих зборів піднімеш завісу перед залою повною людей з начальством у першим ряді, де і тому подіниться, бо почот в очах бачиш. І знову ж кіно через два дні на третій у клубі безплатно. А тут... І в кіно нема коли піти, Вік уже не була, від культури відстала, Самі п'янички цілі дні перед очима, І сняться п'янички. Та ще сниться, Ніби я йду по дорозі І мішок з грошима знаходжу, Розв'язую, А там червінці, червінці, Усе новенькі, хрустять і полискують. на ревізію, Прокинеся в досвідах, Лежиш і думаєш, кому не судилося на машинах роз'їжджати, Тому вік пішки челапати. Хоч ти головою об стіну бийся, Хоч ти на частини розірвися І себе по частинках продай. На ті притомлено сумні тіччині мудрування Дядько відмовчувався, Похмуро сопів у кутку кухні, Перемиваючи кільця, Поцуплено з воду дизельного мотора. Я відчував дядько Денис таємно од усіх готує свій останній ривок до вимріяного опеля. Найближчої суботи я дістав візитну картку Кузьми Перебенді і подався шукати дім під лірою. Втім, назирці я знав його. Дім стояв на одній з центральних ерійських вулиць, що впадали в головний майдан помилованих часом та війнами. На його фронтоні бовваніла пофарбована в синя цегляна ліра, на якій залюбки награвали тоскними осінніми вечорами власні мелодії північні вітри. Дванадцяте помешкання було під самим горищем, на п'ятім поверсі, куди вели вузькі, виті, з модерновим чавунним поручом сходи. Край оббитих темним дермантином дверей Тьмяно золотил дбайну начищенный мидный ланцюжок двинка.